НЛО. Ось про що повідомив А. Кузовкін, керівник семінару «Екологія непізнаного». Історії відомі непоодинокі факти появи НЛО. Так, у 1942 році, 25 лютого, над Лос-Анджелесом з'явилися 20-25 сяючих НЛО. Протиповітряна оборона зробила по них 1400 пострілів та результату ніякого не було. У жовтні 1956 року, як повідомили американські джерела, на Окінаві пілот реактивного винищувача відкрив вогонь по НЛО, після чого літак загорівся. У 70-х роках у районі Тегерану два фантоми намагалися збити НЛО, але в них відмовила система електронного управління пуско ракет та ще деякі прилади. Найчастіше НЛО спостерігають улітку ввечері або від 3 до 4 години ранку. Ці об'єкти спостерігають скрізь і над великими містами, і над маленькими селищами, але вважають, що НЛО більш за все відвідують малонаселені райони. НЛО дивує не тільки великою швидкістю, яку інколи спостерігають, а й здатністю змінювати розмір та форму. Інколи очевидцями НЛО стають сотні, а то й тисячі людей. У 1983 році мешканці перуанського міста Чімботе бачили, як дивний об'єкт овальної форми протягом 4 хвилин облітав площі та вулиці цього міста. 18 жовтня 1973 року. Стався випадок з американським вантажним гелікоптером. Увечері, коли він знаходився у повітрі, до нього наблизився на великій швидкості незвичайний літальний апарат. Диспетчер гелікоптера зв'язався по радіо з диспетчерським пунктом, щоб дізнатися, чи не знаходиться в цьому районі будь-який швидкісний літак. Зв'язку не було. Тим часом незнайомий апарат наблизився до гелікоптера і зайняв положення над ним, направивши на нього зелене сяюче світло. Гелікоптер почало швидко піднімати, хоч екіпаж намагався зробити посадку. Через деякий час НЛО повільно відлетів від гелікоптера, потім прибрав зелене світло і швидко зник. Розповідь очевидця Ідучи з роботи, я помітив у небі незвичайний об'єкт, який мав форму кола Цей об'єкт випромінював яскраво блакитне світло а навколо нього розповсюджувався жовто-гарячий колір Понад 20 хвилин я та дехто з перехожих спостерігали цей об'єкт Потім блакитне світло стало сіріти і об'єкт зник 25.08.98 – селище Литвинівка Вчені вважають, що НЛО це не обов'язково літаючий апарат з інших планет. Іноді забруднення атмосфери сприяє тому, що на небі з'являються хімерні об'єкти, які мають незвичайну форму та колір.